A propaganda anatómiája, vagy hogyan kapjuk be a horgot. Ez a címe annak az ingyenes sorozatnak, amelyet az Országos Széchenyi Könyvtár munkatársai szerveztek. Olyan kérdésekre adnak választ, mint hogy milyen technikákat alkalmazott a 20. századi politikai kereskedelmi és vallási propaganda. Az sorozatról Dr Bokalászó irodalomtörténész az Országos Széchenyi Könyvtár tudományos igazgatója Burkert Tudafnak mesélt. A szeptemberben induló programsorozatunk a Propaganda 20. században címet viseli. Megpróbáljuk ezt nem csak a művészetekben, irodalomban, színházban, hanem értelemszerűen a politikában, médiában, egyházban, nőkérdésben kiterjesztve vizsgálni. Egyelőre 8 hónapban, de reményeim szerint majd egészen múzeumok éjszakáig terjedően, tehát jövő júniusig havonta egyszer. Fel is írtam magamnak pár címet. Az egyik például a Ludas Ludasmatya Színház, az első világháború a film, a nő, illetve például a Stálini Vörös Propaganda. Propaganda. Tehát ezeket az államásokat érinti. többek között van kedvenc témája? Cinkos akusztika címet viseli, ez Mészői Miklósnak egy szófordulata, amely a 60-as, 70-es évek színházi világával foglalkozik. Tehát, hogy hogyan lehet egyébként a cenzúrát ebbe az egész propaganda viszonyban vizsgálni, milyen szerepe van propaganda és ellenpropaganda propaganda szerepének, főleg közösségi terekben, mondjuk egy színházi előadás esetében, vagy egy irodalmi mű adaptációja esetében, színházi bemutatása esetén. Mint ahogy az első világháborús a hivatalos propagandával szemben az írók, művészek ellenállását, pacifizmusát bemutatni. Ugyanígy a 60-as-70-es években is. azt Tehát, hogy a metaforikus nyelv az hogyan hatott, a sorok közti olvasás hogyan hatott, a titkos összekacsintás a rendező és a színházba járók között hogyan hatott. Vagy mondok akkor egy érdekesebb storyt, akár egészen a 70-es évek derekából, hogy mondjuk a határon túli magyar szerzők, Kecskeméti, Budapesti különböző bemutatói, ezek milyen hatást váltottak ki, akkor, amikor a hivatalos cenzúra ezt nem engedte. Mi volt a hivatal? Atalos, propagandisztikus szöveg, amivel értelmeztek egy darabot, és mi volt a közönség reakciója? Páskán Digéza, vagy Sütő András, vagy Székely János darabokat hogyan mutattak be a 70-es évek derekem, vagy akár később, amikor betiltottak egy előadást, és akkor például akkori Nemzeti Színház színészei tiltakozásokat fejezték ki 1985 karácsonyáról beszélek, amikor egy Sütő András darabot betiltottak, és aztán mégis bemutatták januárban, ennek milyen politikai áthallásai voltak, és hát az irodalomtörténész arra is figyel, hogy ezek a darabok nem feltétlenül a legsikeresebb darab, Egyébként az életműben, de akkori helyi történeti értékük meglehetősen nagy. Mi az alapvető célja ennek a mozgalom, tehát egy picit megérteni a tegnap történelmét. Azt szoktam mondani, hogy ez egy igényes, ismeretterjesztő sorozat a nagy közönségnek szól, kicsit szórakoztatva tanítva, tehát egy ilyen didaktikai jelleket is ölt. Önmagában propaganda anatómiáját próbálja meg, nem a hétköznapi és nem a napi politikával kapcsolatban, hanem egyáltalán, hogy hogyan működik, milyen félelmekre, hitekre, téveszmékre játszik rá, milyen érdekek mozgat meg, hiszen itt a gazdasági érdekekről épp ugyanúgy beszélünk, mint ideológiai, politikai érdekekről. A propaganda igazából akkor sikeres, hogyha ez látens módon ivódik be, hogyha az emberek nem veszik észre, hogy őket igazából manipulálják, hanem ők magukénak vallják ezt a fajta ideológiát. A legsikeresebb, ezt pedig a marketinges szakemberek szokták mondani, minden reklámban, hogyha mondjuk kisgyerekekkel, nőkkel, kutyusokkal és egyéb reklámfogásokkal kiszínezve, adják mindezt elő rendidők.